ezagunagoa dela, gero ta jende gehiago animatzen dela parte hartzera. Eh, espero dut goraingoan ere bai gartzen gauza bera gertatzea eta aipatzeagatik ba alduntze eskolak aurten izango dula ba, impulso handillagoa. A aurrekontuei esker. 2023ko aurrekontuetan, eh alduntze eskolari bideratutako aur badiru zuz zuzkidura bikoiztu egin dugu. E, kontuan hartuta ere bai laster, oso laster emakumenetxea irekiko dugula eta ba alduntze eskola eh edukietako bat izango da. eta horrek ere badeskatzenzun ba aurrekontuai igotzea eta apustu sendoa egitea eskola honen al alde. Orduan beno, ba, e, oaien egingo ditugun lau taier hauek hemen Palmeda Monteron izango dira, ja, urrengo segilekoan ikusuko dugu e, zen bate egiten diren emakomenetxean zen bate hemen ikusuko dugu, baina emakomenetxe hori izango da eta hau izango da e, proiektu bueno, ekintzarretako bat izango da emakomenetxean.